«Веселий світ, а в ньому сміх, здебільшого крізь сльози, і думи, думи, скільки їх. Тому звернутися не гріх до лірики і прози. Щоб читачам розповісти, з яких смішу позицій, і як заведено внести дещицю пропозицій, нехай наївних і смішних, нехай сумнівних навіть, Можливо, хоч одна із них замислитись заставить Моїх прихильних читачів, веселунів і сміхачів. Як дбаємо, так і маємо. Як працюємо, так живемо. Незаперечна істина. Недавно заходив до мене чорнокнижник. Старий поет, який любить частувати віршами своїми, Написаними ще в далекій молодості, років тому півста, то й більше. В нашому селищі по-різному ставляться до нього. Одні слухають уважно і шанобливо, інші глузують поза очі. Надто вже архаїчною, здається його старомодна лірика. Довгенько сидів мовчки, сумними очима дивлячись на мене, ніби щось гірке пригадуючи. «Коли ми в бачилися з тобою?» Точно не скажу давненько. О, тоді ти на життя дивився, як птах молодий на небо дивиться. Як бентежний птах, що любить літати до болю в крилах і ніяк не може натішитися, намилуватися красою неба і землі. А тепер ти з усього, видно, занепав духом. Я заперечив. Ні, одна єдина радість у мене ще лишилася. Люблю дивитися, спостерігати як сонце сходить і заходить. Люблю милуватися його вітальною, прощаююю, красою. Часто ходжу до Сизого озера, там мені ніщо не заважає. І що ж тебе чарує в народженні і згасанні дня? Важко пояснити. Та й перестав би, мабуть, ходити туди, як би міг пояснити. Це для мене як молитва для віруючого. І обов'язково над озером. Так. Воно для мене як храм для того, хто вірує в існування творця всього цього живого і неживого. Від цих таких звичайних слів лице чорнокнижника посвітлішало. Він підвівся, склав руки на грудях і заговорив тихим, рівним голосом. Богам, вождям, царям хвалу співали люди. Вінчали їх блискучими вінками, Молилися на їхні горді тіні і припадали лицями до ніг, лизали їх. Богам, вождям, царям плювали в очі люди, ганьбою й призирством покривали діяння їхні, проклинали їх, поплюжили найзлішими словами, високим подвигом вважалось для раба принизити ім'я свого владики і кинути насяючи корону гіркої злої правди каменюку. Лише до тебе всюдисуще сила, не може бути в людському серці нічого, крім великої любові і вдячності синівської. Тому, яку б хвалу тобі не проспівав, з яких би слів не склав тобі осанно, якими б іменами не назвав, тебе поет з найглибшою душею його подяка, всі його слова Лиш відблиском твого світіння будуть. Читав чорнокнижник палко, натхненно, І душа моя широко розкрилася На зустріч його словам. «Приймай же серце, мову сонця чисту, Вслухайся серце в музику проміння, Читай великі сонячні веління, Щоб перелити у людські слова». Тут чорнокнижник передихнув і рід його поливася в іншому ритмі. Скільки пройдено, протоптаних стежин, скільки бачено облич і слів почуто, але сонце каже «Ти один, і такого більш не може бути, бо не схожі сестри і брати, бо не схожі скелі, трави, рожі, як же можна мозки ті знайти, щоб були б подібні ті похожі». «Дума та, що силу твою гне, Над всіма бажаннями панує, Серце палить, спокій твій руйнує, Хай в тобі ніколи не засне».